Вона має щедре серце і спокійну душу. Просто натомилася на службі. Робота касирки ніби й проста, примітивна, але ж нелегка. Не переплутай сеанси та місця, задовольні примхи відвідувачів, не прорахуйся в грошах. Все це вимагає чималих зусиль. А Женя перед роботою ще побувала на Дніпрі, досхочу напляжилась та накупалась. Тож додому приплентилась, ледве волочачи ноги. Спала на ліжко, і непробудно спала аж до цих досвітніх заливчастих солов'їв. Вони спочатку розбудили молодицю, потім своїми чарами потягли її до вікна. Тихенько відчинила вікно, увібрала повні груди п'янкого повітря, помітила сутулу постать сусіда Ващенка. Тоді накинула поверх сорочки квітчастий ситцовий халат і вийшла на двір. Їй богу ж, без якогось лукавого наміру. Андрій не бачив Жені. Він стояв спиною до її дверей. Але появу її відчув одразу і зсутулився ще більше. Наче шиї в нього й не було, а голова завжди отак стирчала на гострих, мов згорнуті крила раменах. Женя війшла ззаду і, мов би, бажаючи витягти його голову з цього тісного між крилля, Ніжно повела рукою по карку, по тилиці, тихенько смикнула за м'який русявий чуб. Так наче між ними ніколи не було жодних непорозумінь. Що це? Примирення? Виклик? Обіцянка? Чи нова провокація? — Оближте, — прошепів злісно. — Згніваєшся? — він мовчав. Одвічний, могутній звірений інстинкт вибухав у ньому. Клята Женя, циганкувата Женя, божевільна Женя, що в неї нагадці. А Жені давно припав до вподоби, мовчазний, незграбний сусіда. Її дратувала його байдужість, і одного разу вона пішла в банк, Та він отштовхнув її. Женя вирішила мститися і невдовзі дістала нагоду для цього коли він ввалився до неї на підпитку. Їй тоді нелегко було володіти собою. Все ж вона зберегла гідність і вигнала на хабу. Але тепер, напоєне солов'їною жагою молоде тіло, не хотіло зважати на чудернацькі умовності людських взаємин. Була ніч на порозі світанку. Були солов'їні оди коханню, Були п'янливі пахощі весни. Був несподіваний, непередбачений випадок, який, мов невловима доля, звів їх докупи. Вона вміла кохати, ця смаглявка з янтарними очима. Могла розчинятися в почутті, згорати дотла, забуваючи про себе, цілком належачи тому, хто володів нею. Таке кохання – полум'я, святкове й радісне, але спопиляюче і, як усяке полум'я, короткочасне. Андрій зрозумів це без слів, без освідчень, як тільки отямився, де він і що з ним. Лежав, мов, на безлюдному березі, сплюндрований і немічний. А Женя, знову далека і чужа, в тому самому квітчаткому халаті, спокійно розчісувала кучері перед стареньким, потрісканим від спеки трильяжем. Вся кімната була налита спекою, Сухою й тріскучою, як цей трильяж. «Іди, милий, а ти мати хвилюватиметься. Ще прибіжить сюди?» Голос у Жені буденний, діловий. Що він рішує? Нові штормові зустрічі? Чи розважливу риску, підведену під випадковим житейським епізодом? А що для нього краще? Андрій сам не знає. Його повільність дратувала Женю. Ранок будив людей, Навіщо їй зайві свідки, балачки? Вона підганяла. Гей ти, герой-полюбовник. Кіносеанс закінчено. Збирай свої манатки та тікай. Мені не потрібні пересуди. Стривай, дай подумати. Треба було думати раніше. Знову не збагнеш. Який зміст вона вкладає в звичайну банальну фразу? Що це? Докір? Осуд? Погроза? Чи закинутий на його шию аркан? А ти подумала про що? Ну, взагалі. Нехай коні думають, на те в них великі голови. Причепорівшись перед трильяжем, Женя вже плела якусь кофту з грубих вовняних ниток жагуче зеленого кольору. Так вона вміла спритно працювати, віддаватись насолодам, захоплюватись і розчаровуватись. Андрій заквапився. Справді, кому це потрібно, щоб мати або Вероніка Юзефівна з її всезнайством дізналися про його гріхопадіння. Проте варто раз і назавжди вияснити взаємини з несподіваною коханкою, щоб не виникло потім непорозумінь. Вирішив і собі вдатися до провокації. А що, коли б ми взяли та й одружились? Женя навіть бровою не повела. Кому це потрібно? Відповів саркастично. Не боятимось пересудів. Женя поставилася до його пропозиції цілком серйозно і категорично відкинула її. Ні.